Välkommen till Sveriges vackraste park. Den utnämningen fick Kalmar stadspark i mitten av 1980-talet av landets stadssträdgårdsmästare. Och de borde ju veta. Ursprungligen ägdes markområdet i trakten av familjen Krusenskärna. Men eftersom staden med jämna mellanrum gjorde utfyllnader i Slottsbjärden- och dessa nya ytor inte var uppmätta och det därmed inte fanns några lagfarter på de områden som man erövrat från sjön, så var det också klart vem marken egentligen tillhörde. I en dom i rådhusrätten slogs i mitten av 1800-talet fast att marken tillhörde Kalmars stad. En viktig man i parkens tillblivelse är grosshandlaren Johan Jansson som donerade pengar med villkoret att parken skulle stå färdig år 1877. Så blev det också, officiellt, även om parken i realiteten inte var färdig och att betraktas som parkområde för en några år senare. Gråshandlar Jansson bodde i ett av husen ut med parken, och elaka tungor hävdade att gråshandlaren gjorde donationen för att slippa få sin vackra utsikt över fjärden förstörd. Mycket tyder på att gråshandlare Jansson ur egen ficka bekostade bland annat den restaurang, bytan, som blev en central plats i parken. Och han betalade förmodligen också den trädgårdsmästarbostad som byggdes. Det finns nämligen inga räkningar på dessa båda byggnader i stadens räkenskaper. Johan Jansson står också mycket passande staty i parken. Här i parken finns också bland annat ett monument till minne av Gustav Eriksson Vasas landstigning på stensö -Udde. Monumentet stod ursprungligen just på Udden, men när man märkte att monumentet låg lite för långt bort för att röna uppskattning flyttades det hit. I parken ligger också ett nytt omtvistat konstmuseum som invigdes våren 2008. Till den arkitekttävling som utlystes inkom hela 294 förslag. Men förutsättningarna för tävlingen var inte de lättaste. Det fanns mycket att ta hänsyn till, som den befintliga stadsparksrestaurangen, den känsliga parkmiljön, rikliga fornlävningar och så vidare. Det förslag som till slut vann är ritat av Tam och Vidigård Hansson arkitekter. Byggnaden som är i form av en kub klädd i storskalig svart träpanel har mött en del protester. Det nya konstmuseet bjuder hur som helst på spännande utställningar av modern och samtida konst.